Első rész, hatodik fejezet, MÉZI Találkozásuk első pillanatában Tenzon azt kérdezte. Miért tett túl délután, mintha nem ismerne meg? Köszöntem magának, és... Ó, oh! mondta a lány. Ott volt a vőlegényem, és nem mondhattam meg neki, hogy... A vőlegénye? Tenzon láthatóan elkomorodott. Mondja, milyen mértékben vőlegény az illető? Egészen a vőlegényem, Mr. McFaub, biztosította a lány. Egészen. Nagyon érdekes fiú, és komolyan dolgozik. Persze, morgott Tenzon. Ha az embert hagyják dolgozni, ez is... Csak hogy vannak emberek, vágott közbe mézik, akik inkább szentelik életüket a bosszú nemes szenvedélyének, mint hogy dolgozzanak. Igen, ha már úgyis mindegy, felelte a férfi. Hiszen mindenkinek van már vőlegénye, és így nincs szükség ránk, akik kimaradtunk és ezért... Mézi felsóhajtott. Eszébe jutott, hogy voltak éppen árulást követel az apja ellen, ha egyáltalán szóba áll ezzel az emberrel. De ő azért van itt, hogy bosszút álljon, és bosszút is fog állni. Tenzon elgondolkodott. Persze, ha úgy gondolná, hogy az én biztonságomat félti attól, amit csinálok. Nem, nem, sietett felelni Mézi. Miattam, ne hagyja abba. A vőlegényem... Nem muszáj a vőlegényéről beszélnünk folyton, fintorította el arcát Tenzon. Ugye nem? Mézi elhozta a kocsiját, és Tenzon ült a volán mellé. Dorkinba mentek, és kellemes autóút után elértek a gázgyári erdőbe. Mézi érezte a balzsamos levegő hatását, szinte bódító volt ez a levegő, és kétségbe esetten küzdött ellene. Tenzon egy sötét úton megállította a kocsit, de nem szállt ki. Összekulcsolta a kezeit, és a holdra merett. – Milyen sárga! – mondta kifejezéstelen arccal. Mézi a holdra pillantott, és megállapította, hogy tényleg sárga. – De nem akart avval törődni, hogy mit mond a férfi. Egyszerűen nem akart. – Bossz állni! – gondolta. – Azért vagyok itt, hogy bosszut álljak. Tenzon áthajolta volánom, gyors mozdulattal átkarolta a lányt, és megcsókolta. Mézi nem akart, de nem is tudott volna kimenekülni a kemény szorításból. A szíve kétségbe esetten kalimpált, és mint egy a lelki ismerete megnyugtatására, folyton azt mondta magában. – Ez csak bosszú, ezért is meg fog fizetni, igen. Hanem nagyon édes bosszú volt, és igen soká tartott. Tenzön nem engedte el a lányt, akinek olyan édes puha szája volt. És Mézi irtozva gondolt rá, hogy ezek a kezek, amelyek most az ő haját simogatják, – Legyen szíves! – mondta kiszabadítva magát. – Nézze meg, hogy ége a hátsó lámpa! Tenzönt nevetve ugrott le, és a kocsi mögé ment. Mézi ebben a pillanatban rákapcsolt, és elrobogott a kocsival. Ott hagyta Tencent az erdőbe, anélkül, hogy hátra nézett volna. Dorkinban áll csak meg, mert elfogyott a benzinje. Amint megfordult, látta, hogy Tenzon most kapaszkodik le a podgyásztartóról. – Nem volt túlzás, mondta tenzön szemtelenül, hogy ritka szép szeme van, de meg kell hagyni, hogy ritka jó szájat is mondhat a magáinak, kedvesem. Szívesen lennék úgy egészen a vőlegénye. Azzal megemelte a kalapját és elindult a sötétségben. – Akkor hagyja abba a vérbosszút! kiáltotta utána a mézi akarata ellenére. Nagyon dühös volt önmagára, és most itt állt benzin nélkül, és ez a fajankó elment. Ha eddig bosszút akart állni rajta, most már gyűlölte, de be kell látnia, hogy eddig minden vonalon csatát vesztett. És gondolatban megcsóvált a szőkefejét Valóságban meg sem moccant, a férfi után merett a sötétben. Nagyon meg volt lepve. Mr. McFab, kiáltotta szinte akarata ellenére, de a fekete lombok nem mozdultak. Síró, eltévedt füttyök kószáltak az éterben. Mézi mélyet sóhajtott. – Mr. Tenzon! – kiáltotta. – Semmi. – Tenny! Ebben a pillanatban háta mögött megszólalt a férfi. – Mit kiabál, amikor itt vagyok? – Undok! – mondta a lány. – Mit csináljak a kocsival? Nincs benne benzin. Nekem már otthon kellene lennem. – Majd tolom! – felelte Tenzon. – Csak üljön be! A lány toppantott. – Hoz benzint, vagy nem hoz benzint? Itt van a kanna. – Hozok szívem, ha elkísér, egyedül unalmas lenne. Elindultak az erdőn keresztül. Szent János bogarat csillogtak a poros fűbe. Néha egy-egy szánj suhant a levelek között. Mézi megszeppenve hallgatott. – Őrültség, gondolta, hogy ide jövök ezzel az emberrel. Mi szükségem van nekem ilyen kalandokra? Nincs elég detektív Londonban? – Miért hallgat? – szólalt meg tenzon, meg fáb öntelt hangja a füle mellett. – Félek! – felelte őszintén a lány. – Ne féljen, én megvédem mindenkitől. – Igen – panaszkodott Mézi – de ki véd majd meg magától? – Meg fáb elcsodálkozott. – Tőlem? – Miért? – Lányra néz. – Én nem csak ütni tudok, hanem simogatni is. Mézi felsóhajtott. – Inkább üssön. A távolban csillogást láttak. Közelebérve látszott, hogy Erdei vendéglő az út mellett, néhány színes lámpával és órabéres zongoristával. Leültek egy asztalhoz, s a csapos legényt elküldték benzinért. A pincér előhozta az étlapot, amelyet előbb mások kezéből kellett kitépnie. A piszkos kendőjével Tenzon arcába csapkodta az asztal morzsáit. A levegő tele volt azzal a porral, amit napközben felvert a forgalom. Sört és sonkát rendeltek. Amint a pincér elment, mindketten az asztal szélére könyököltek, egymással szemben ülve, s az óruk csak nem összeért. – Mit bámul? – kérdezte Mézi olyan barátságosan, hogy maga is megrettent tőle. Ilyen közelről még nem nézett férfi szembe. Bizonyos mértékig szédítő látvány volt. De legalább Tenzon is szélült volna. De úgy látszik, őt ez is hidegen hagyta. – Maga csirkefogó? – mondta Mézi, tegyen valamit, hogy ne gyűlöljen magát. Alright, felelte Megfab, és egy kézzel harminc gyufaszállat emelt fel az asztalról, anélkül, hogy egyik érintette volna a másikat. Hm, mi a véleménye erről? kérdezte a mutatvány végén. A nagybátyám negyvenet is fel tud emelni. Megfab elgondolkozott, tüdejét telefújt a levegővel, s a haja egyszerre égnek át. Hát ez... Az unokabátyja már kis gyerekkorában megcsinálta, és még a füle is mozgott hozzá. Tenzön összehúzott szemekkel nézett a lányra. Kezeit összekulcsolt a hátul, és az időközben megérkezett sörös poharat szájával felemelte, és kiitta. Nos? Mézi legyintett. Na, ezt kétszer akkora pohárral megcsinálja a nagynéném. Tenzön felsúhajtott. Szeretnék megismerkedni a családjával, mondta. A lány elsápat mérgében, mert eszébe jutott a családja, és tenzon meg fáb közti viszony. De előbb-utóbb meg fogja tálcoltatni ezt az undok, önimádó fickót, aki szerencsére nem is sejti, hogy ő kicsoda. Igaz, hogy a dolog sürgős volna. Úgy érzi, hogy eszébe fog jutni a megoldás. Addig pedig húzni kell a dolgot. A sonka illata rávezette őket arra, hogy éhesek. Megérkezett a benzin is. Az ongorista Jones slágereit játszotta. A holt olyan sápadképpel úszott az égen, mint aki uborkasa látára tejet ivott. Tenzon fizetett, és a lány kelt felelőbb, mert eszébe jutott, hogy még egyszer át kell menniük az erdőn. Olyan idegesen várta a támadást, hogy szinte megkönnyebbült, amikor Tenzon meg Fab váratlanul így szólt hozzá. Most meg fogom csókolni. Mézi különféle éles válaszokon gondolkodott, de a torka összeszorult. Várt. Szemhéjai elömlött a holt fény. Tenzön azt mondta, nem fogná addig a benzint? Nem, felelte a lány határozottam. Tenzen letette a kannát és átölelte a lány finom, karcsú testét, mintha ehhez Isten és ember előtt joga lenne. Cseppet sem törődött vele, hogy eljárásának határozott és öntelt szemtelensége valósággal felháborítja a lányt. Megcsókolta. Az irodalomnak általában kötelessége beszámolni ilyesmiről is de az író lehet részben, és netán uri ember is, azon kívül, hogy pontosságra kell törekednie. Ha Tenzon megfáb megkívánta ezt a lányt, és ez a lány ugyancsak megkívánta ezt a fiatalembert, akkor már az egész dolog magánügy, amihez senkinek semmi köze. De ebből a holdfényes scénából csak komplikációk származhattak, gyümölcsök nem. A komplikációk pedig mindenkit érdekelnek, aki például Tenzonra vagy Esther Terbanksre a pénzét. Itt csak tenzünt csókolt, és a lány hidegen, sőt ellenségesen tűrte. Sok érzékeny lelkű ember elkeseredett volna ezen, és abba hagyta volna a dolgot. De Tenzön kebelében ismét felébredt a rőt, üstökű, izgága, ős megfáb, aki úgy vélekedett, hogy az ember ne hagyjon tálban semmit, amíg lehetséges. És nem hagyott. Amikor azonban a hosszú csók nem csak felháborító, de kényelmet lejelleget is öltött, Mézi ellökte magától tenzünt és rári talán elég lesz, maga erőszakos fráter. Engem várnak otthon. Ezt nem tudtam, felelte Tenzon, és megemelte a benzinkannát. Ezért nem tudjuk egymást megérteni. Maga más világban él. Engem nem várnak otthon. Az nem érdekel. Mézi előre sietett. Már látszott az út, s a ott volt, de akkor elbotott egy gyökérben, és akarata ellenére leült egy mohos fa mellé. Tenzen nem segített neki a felkelésben, hanem szó nélkül leült mellé. – Mi az? – förmet le a lány villogó szemekkel. – Azt hiszi önként ültem le ide? Azt hiszi, hogy sajnálom itt hagyni a társaságát? – Ebbe bizonyos voltam – felelte a fiatalember. De ha nem így van, akkor menjünk tovább. Felkelt és előre sietett. Mézi feltápászkodott. – Ki kellett volna írtani mégis – gondolta. A kocsinál érte utól. Útközben Tenzon meg Febb nem szólt, csak csendesen hűmegetett vagy dünnyögött, mint az olyan ember, aki unatkozik. Vintelhalban kiszállt, kezet fogott a lányjal, aki várakozásteli tekintetet vetett rá. Mi értelme volt az egésznek? kérdezte. A fiatalember szemei megcsillantak a sötétbe. Nem tudom, kell, hogy értelme legyen? Nem bírom, hogy botrányhős legyen. Hagyja abba. Előbb-utóbb elcsípik, és – Kedves, hogy aggódik, értem! – felelte fáb, és eltűnt a sötétben. Mézi belerugott a gázpedálba, és összeszorított fogakkal ült, és merett a kanyargó utcák felvillanó fényeire. A megbolondult autókült sok, csendesen szendergő embert verhetett fel első, legédesebb álmából. De Mézi nem bánta az emberek álmát. Észtört terbenk sem alszik, nem árulja el a külvilágnak, de bizonyosan közel van már az összeropanáshoz, és Mézi nem tud segíteni. Nem, nézzünk szembe az igazsággal. Nem tud segíteni. Hazaérve bevitte a kocsit a garázsba, felszaladt a hall lépcsőjét, és benyitott tapja szobájába. Terbénx a házi kabátja szálai tévdeste is üvöltött. A telefonkagylóba üvöltött, erei kidagadtak, és könyökével csapkodta az asztalt. Aztán hirtelen ellanyhult. Letette a kagylót, s merev tekintettel méregette a lányat. – Hol voltál? – kérdezte. – Dorkingban – felelte Mézi. – Tenzon megfábbál. – Kivel? – kérdezte a milliómos halkan. – Vele. terbénks felkelt. – Hogyan lehetséges ez? – kérdezte suttogba. – bereket Bosszot akartam állni, de kisikrottak kezeim közül. Nem tudja, hogy én ki vagyok, és... Terbinks megfogta a lányvállát. Bízd rám, majd én ezt az embert felakasztatom, felnégyeltetem, de elsősorban elfogatom. Mézi vállat mondt. Apa, mondta, most figyelj ide és légy erős. Ezt a fiút mi alábecsültük. Ravasz, makacs, intelligens. És sajnos fanatikus. Miért mondod, hogy sajnos? Mert ilyen formán megvesztegethetetlen. terbénks felfújta az arcát. Csak nem képzeled, hogy alkudoznék vele? Mízi nem felelt. terbénks hirtelen átalakult. Ez jó gondolat, mondta. Felajánlok egy összeget, hogy hagyja abba. Utóvégre... Mízi nem ellenkezett. Na, mi a véleményet? Nem fogja elfogadni. Terbings legyintett. – Olyan ember nincs, aki pénzt ne fogadna el. Feltárcsázta a Times éjszakai szerkesztőségét. – Aló, kérem a főnököt, itt Estor Terbanks beszél, azt a Wernington Lászket nevű kapcsolják, aki érintkezésben áll azzal a megfáb nevű pimasztal. Kapcsolták. – Haló, itt Terbanks, maga az? Hajlandó egy üzenetet átadni annak a disznónak? – Tessék, <gül> mondta Wennington lászkét. Ezer fontot fizetek, ha abbahagyja. Nekem szükségem van az idegeimre, és úgy látszik, a rendőrség nem tud megvédeni. Egy pillanatra, Mr. Terbanks. Az újságíró a mellette ülő Tenzonhoz fordult. Terbanks akar magával beszélni, mondta vigyorogba. Tenzum megfáb átvette a kagylót. Haló, itt megfáb beszél. Miről van szó? – Maga, maga! – hörgött az acélkirály. – Maga! – Csak gyorsan, nem érek rá. Nincsenek kidobni való perceim az ön számára, Mr. Terbanks. – Tanácsadóim, rábeszéltek, hogy fizessek magának ezer fontot, ha abbahagyja és bocsánatot kér. Megfább elnevette magát. <gül> – Uram, ne ringassa magát illúziókba! – mondta. – Ön hónap megkapja a negyedik pofont, akkor is, ha egész vagyonát a lába elé rakja. Ez nálam nem pénzkérdés. Ön belerugott a lelkembe, és ezért meg fogom leckésztetni önt. Letette a kagylót, és kezeit dörzsölve távozott. Mire a Terbanks által értesített detektívek behatoltak Vennington Lászket szobájába, Tenzon meg Fabb már egy Hammersmith-titt panzió ötödik emeletén aludt. Mégpedig nyugodtan.